Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam taslima kaseera. Allahu xhallahu ole falendrojm vetem veti ndihmte fal kërkojm. Lavdata e bekimit te Allahut qofshim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam bi familjes te shokut dhe gjithat e qindiken rrugnen e tyre din dit ne fund te ksaj bote. Tanrro zorimi edhe sot takimin e radhas dhe do vazhdojmë e lezime në hadithëve që i ka përmledhim anë Bukhariu, Rahimullah, në libnët i të njërë, el-adab, el-mufrat. Dhe pa dushim se ndajat, takimet, ku trajton fjallë të Allahu, Gjallahu Ala, dhe uzzime të pegamberit, sallallahu alaihi sallam, janë ndajat më të mira. Dhe janë vazhdimësi e ndajave që i bënd të Muhammedi, sallallahu alaihi sallam, me shokët e ti. Për ndaj, kjo tradicë e këtyre ndajave, e këtyre takimeve ku ne mësojmë atë çfarë na ka mësua Allah, Allahu xh.l.u.a. mësojmë atë çfarë na ka mësua Muhamedi s.a.w. është padyshim begati e madhe, është padyshim mirësi e madhe. Andaj prezenca e çdo kujt për uve këto është begati për Allah te barakotale. Andaj Allah xh.l.u.a. shëna von falundos për kët begati e për kët mirësi që në kët kokur padyshim njerëzit preferojnë që të flajnë, të poshojnë apo qëfar dhe punë e tjetër të bëjnë, pa duqim se gjithë do kur përruve ka dhejnë për parësi që të rrinë në gjami, pas sabat dhegjën fjalë të pejgamberit Alehi Salatu Sra. Dhe kjo është e aqëfar e kalonë pejgamberit në të rëshgjimi, kjo është pasuria kryesore. Së kërë që Deni ka dalë një dit në treg e buhorere, r.a. njërzit në zhurmën e në habinë tynë, Diku do ka shit, di kurdo ke ble, duke bër punë ti në njerëz treg. Ai u ka thënë Buhure ra diallaahu ta'ala anhu, ju jeni habit këtu në këtë vend e po ngrihet nisurat e voni zhurum, ndërsa xhamia e pejgamberit alay salatu selam po po të shpërndahet trashëgimia e tij. Njësh ka menut trashëgimia e tij po shpërndan ndonjë copë tësë së tij, ndonjë kopucë të tij, diçka që lidhet me të e kanë xhitur gjamijë që marrin nga këto hise e pejgamberit alayhis sallam, kur kanë marrën gjamijë, kanë pasur po nga këto që kanë prit. E çfarë kanë gjetë, kanë gjetë ne ashtu këtu, ku është mësuar fjalët e pejgamberit alayhis sallam, fjalët e Allahut te barekote. Ai kanë thonë, "Ku është ajo që ne ja pas ka thonë? Ta janë kjo është këtë ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi vesallam trashëgimin." Skalën pasuri pas vetes, as nuk ka lënë diçka që njerëzit në dhunja mund të kënaqen, por ka lënë udzim, ka thonë Muhammedi sallallahu sallam se djetarët janë tërëshgjimtarët e pejgamberve dhe se pejgamberve nuk kanë lënë pastyre dinarë e dirham, kuptinë pasunis mi po kanë lënë dje fëmën eka dhe hu fëkat eka dhe bihaddin wafir kush e merë hisin e dje se pejgamberve ka marë hisin matë mirë të tërëshgjimis do në hisja ma mirë që zhëndon dhe njerër të hisja e dje së që kanë lënë pejgamberve Alihissalatu wassalamu pazbete. Dhe këto që ne po flasim këtu a ditë, këto janë pasuria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasuria më e mirë, trashëgimia më e mirë që është lënë dikujt e që e ka trashëguar dikush pas dikujt. Allah, Allahu te ala na beqaton gjithmonë me këto msimë me këto uzime, ta në mësoni nga kjo trashëgimi dhe nga këto pasuri përfitoj të përfitojmë në jetë e ngritim jetën në ahiret. Ese për këtë asaj ku kemi mbetë, kemi artë e kapitët që flasim për respektim dhe kujdesim për kojshim. Dhe kemi thënë se islamin e kamësuar që njështë aspekt imi të kompletuar, të kujdes shumë. Dhe me këdo që kemi lidhje të saktuar, kjo lidhje s'cil me vete edhe obligime, të rjek me vete edhe detyra, të drejta të saktuara. Dhe kjo është e që e bën islamin të kompletuar të ndruzër. Në mësën të ndërtojmë raportet të duora më Allah në të barë e kotala, cëllat të të drejtet e Allah të, të kresat. Qëfarë obligimi kanë kresat dhe i Zotit. I nërgullonë në më të mrekulushme raportet me Zotin Gjela Gjela Lu. E pasaj, pasaj, zbret edhe në nivellë njërzve. Nuk e reguluar raportet dhe mes t'yune. Raportet mes familjarve, mes prindrëve, bashardëve, po edhe mes kojshive me zveti ose i ndonjë mur apo pak më shumë se kaq çdo çift largësie mes tyre janë të afërt, e dajnë të njëjtën, të njëjtën vend, të të të njëjtën të, të ardhmën. Shpesh herë, shpesh herë ballafaqohen me problemet njëta, rrugët e njëjta. Prandaj ato duhet të jiten të kujdesshme në raport me vetën. Dhe kemi thënë se kujdesi për kush iin në shpijëse i imanit dhe tradhija ndaj kushishës është tradhija më e madhe sikur se ja kemi përmendur. Gjithashtu edhe ka hadithë sikur të përmendëm se Islami na mëson se të jemi gjithmonë në gara mes vetëve për të mirën, kush mirë. është më i mirë? Kush është kësi më i mirë? Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu, that قال ثن بيغمبري عليه الصلاه والسلام خير الاصحاب عند الله خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره قال خير ثن بيغمبري صلى الله عليه وسلم س شوكو ا بو شريعه ما امير اش parat ç'është shok më i mirë për tjetrën. Atë çka nuk kupton. Nëse janë disa njerëz shok më zveti, 2, 3, 4 shok më zveti. Cili është më i mirë për tyunë? Çfarë që është më i mirë për tjetrën? Qi kjo më i mirë për tyunë? Domthon, ata qitë të mirë, po një është më i mirë. Mundohet ti të më i mirë për ndajtë, në tyunë, më korrekt në tyunë. Të tjë shërben më tepër, të gjithë më tepër. Ç'kjo më i mirë për tyunë? Domthon nzihet një lojë garë mes njerëzve me kuptim pozitiv se kush është më i mirë për tjetrin, çikë më i mirë. Edhe ka vardhu pegamë do të thonë, dhe koqësia më e mirë është ai që është më i miri për koqshin e vet. Unë son më i mirë njeriu për koqshin e vet, te Allahu është më i mirë. Kushu më i mirë tek Allahu, çaj që është më i mirë për shokun e tij. Kushu koqësia më i mirë tek Allahu, çaj që është më i mirë për koqshin e vet. Dhe kjo është e hapur sigarë Du po të kushë bën këtu, kushë bën. Kusho kush më mirë. E dera e mëshirës është hapër. e hapur. Dera e mëshirës është e hapur. Prandaj, ai që është më i mirë, që në kupton këtu. Më shumë ti bën sabër, më shumë ti i shërben, më shumë ti bën bamirsi, më shumë ti bën këtu. Ai që më shumë ti bën çajet Allahu xhallahu më i mirë. Dhe këto na inkurajon thashe stomë që të garojmë në punë mirëqetimi sa më i mirë për njerë. Për mëndër të ndëllosni shoqëri ku një zgeroj për çin më të mirë tek Allahu duke garuar, duke u shtyr kuptim pozitiv se cilëi është më i mirë për tjetrin. A do të ketë tu i not, a do të ketë tu i zili apo rrethja, po mos pajtimi padyshëm se ju. Jo, padyshëm pa se ju. Jo. Pra dhe edhe në rast ndonjë, edhe në rast ndonjë mos pajtimi apo çka do të thonë tjetër, më i mirë është ai që i parë fillon me ful. I parë që e apsalap a që mëslete e të i ka le mësëpajtimin, e konfliktin, qaj të Allahu Gjellua maj mirë, edhe edhe në rast të, ndonjë mësëpajtimi eventual, islamin e inkurenqë të afitujmë këtë gradë, të jeshë maj mirë të ka Allahu të bare këtare. E dhe në më, më dhe të jeshë maj mirë të ka Allahu Gjellua Gjellali hu, nuk është gradë të thjeshtë, po, nuk është qëka e zakanshme, është të jetë të veçanë që te Allahu gjalëbona veç i mirë mekon. I mirë te Allahu mekon është bajgë arritja më allah. e madhe. E paronta te Allahu mekon më i miri pe i të mirë mefton. Në kejt të mirë, në kejt për shkak të të mirë mes vetëve, duhet mes vetëve të respektohen. Kejtin te Allahu të mirë pse janë të mirë mes vetëve, ama një është te Allahu më i mirë se të tjerët. Kjo është gjëra më e vëçantë. Prandaj kjo është pjesa se që Allahu gjalëbona ka mësuar që të nxitojm në punë mira. Gugu te mi. Jon gade për shkakun u shvojmë në shoqëri tendencave për keqpërdorim. Eshet dikon për shkakun që është më kë i zaltshëm, asë kryen këkit punë. Asë qoftë kë, çfarë është kë kryen këkit punë. Ase sa i e kryen mëseva butikumet of. Ose për shkakun në se dikon është atë met, ose është ndonjë mangësi në fshirsi, asaj këshia rrin gati shumë mirë, Allahu e shpëlbof. Sa hey, ringoti, i rrin gati për tikumet ti çafitova atë. Andaj përnësine dikujt nuk duhet me keqpërdorë, nga se ti umbë. Njënd nga njerë njëndë njëndë mirë, pa të keqësishë të morënë si nevë. Si njerë njëndë mendenej, taj se kjo... Po, tala gjennë është një gritën. Pra da njerë duhet gjithë mund të nërruzër, gjithë mund. Kjo është pjesë e, e, e, e, e mentaliteti që duhet të instalojmë vetë e tona që, të, të, të, të, të, të funksionujmë mbi bazënë e sevapit. Kjo e regullë njëtë. Sot njerëzit nuk funksionojnë që të mundë në basë sevapit, a po, funksionojnë bi baza tjera, të, të, të valutave tjera, të intereset tjera, por me të levijë sevapit, është fazë me avancuar e dukimit, e formimit tënë. Dhe e du me levijë në basë sevapit, a ka sevapit, a pagunë Allah për këtë, a shë problemë Allahu, a bëne të Allah mëjë mirë nëse e bëj që të mundë, po. Bëne. Sot për nësit të kë njerëz që të lezoesh. Të njer ndoshta konstrom në evat so përsiem në nesta te allah u je më mirë çike më rëndësishme ne këtna ka msu peigamberi sallallahu alajhi wasallam ça ta instalojm veten ton mendjen ton kët lloj të mendësisë kështu të mënojm te allah më mirë çike do të mëkon naf prandaj edhe në kët hadith 160 peigambër thon se ta synim gjithmonë më të mirën gjithçka edhe në mësimë, edhe në punë, edhe në angazhimë, edhe në kontributë, edhe në sëfille. Ose më në me konë i mirë, po më në me konë më i mirë. Më i mirë. Kjo është ambicje, kjo vëllet me rritë ambicjen. Jo, ja, unë jaftu me, me një bëjnë e tëllëta. Unë jaftu me një qëka pak, jo. Sënaje, matë mirë dhe në mundëshme. Nësi ki 3-4 opcione para vetës, në kuptim të punës mirë, kuptim të sevapët, Edukata, në kam suqe, ta sërim ato që ka më sumë të sevapë, ato që është me e dojnë të kallohë, aja që është me e mira. E gjithë më të imi ngarë, dhe të dhe njëri që është ngarë, kështë të vazhdimishtë. Gjithë më është në ngritja, po? Gjithë më. Se so, aji, për shambull, i cili nuk knaqët me rekordit e veta, së në gjithu me e thy rekordit e vetë, këtë gjithë më është aktif, po? Nëse ti, etsë, në një herë e tham në rekord. Një herë më mohën më një herë, herë po takon në Ramazan mosmirësi të po ta past. I mohon në sanë, a më moh. Edhe ajo shënu, ajo rekordi i tij u shënu di ku histori, ka më shumë rekord edhe e kanë çë rekord gjithmonë apo. Kjo është. Duhet më thëj rekordet tua. Thej, çdo ditë, jo një herë një në një Ramazan. Në Ramazan një ov. Çdo gjumë me njëse tjetra. Thej rekordet e javës. Thej The rekord të rekordet e ditës, kur të bojsh dhikën e sabahut, lexosh Kur'an, të zërer ma mirë, ma mirë, malartë, malalt. Çka është jeta jone? Çka është edukata e asaj që na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj Buhariu, o xhel rahimu allah, flet edhe për kapitullin që thot bab el jaru salih, kushia e mirë. Donë, sa so është begati me pas një kushih të mirë aftë. Sa so është mizinia me pas një kushih të mirë aftë dhe sa so është, sa so është gazep me posë një kojshit keqë. Dy kapitë të njëri pasë tjetërit. Kapitë lu i parë, kojshia i mirë, thëtë Bukhariu, Rahimullah, trasmetimi që e silë është, trasmetimi i uh, <coughs> Nafj ibn Abdulharith, i si thëse ka thënë pejgamberi sëllë Allahu të sëllëm, min sa'adet il mër il muslim, El meskanu el wasi' wal jaru ssalih wal markabu el hayy wal markabu el hani ka than peigamberi sallallahu alaihi wasallam se Sa nga lumturia e një besimtari don nga gjëra që një besimtar e bëjnë të lumtur ja rregullon një jetën është kuishi i mirë. E dyta, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e para el maskanu el wasi'. Një një një një vendbanim, një shtëpi e gjerë, jo e ngushtë. E dyta, domethënë, kuishia e mirë, edhe e treta, mjet i transportuast i rehatshëm. Kto treja, besimtar të ria, besim japin komoditet, rahati e lumturinë këtë dhunjo. Këtë adith, Shqeja Libani thaë që është sahi. Qëka nëmë kuptanë kja? A është kjo adith një lej legitimiteti se dënjoja dhe aspekti material në meja më bërë i lumë të rrisë? Në njëri sa so shpim në atë gjone ka majlumë të rrështë? Jo, nuk është për këta syrë, në kuptim të vetëm gjërësisë ambjendit. Islamit e nërëzën e kam pësu që gjithë që ka ndunja, që ka posedojmë, duhet këtë kuptim, duhet këtë arsyje. Dhe sa so ma e arsyshme është, si pas kuptimit fetar, ajo që e kemi, aqë më tjepër në sild glumëturi. Sa so ma e pa arsyshme që është, bëhet barë, bëhet nga rkesë. Për shambull, një njëri synon me pas pasuri, punon, angazhohet, donë me i rritë shifët në mërike në kontën e tija që i më rritë, donë, e ka këtë synanë, punën angazhotë. Mirë, gjithë kjo angazhim, gjithë kjo ljodhe, a ka arsyshë mëri? A i gjithë një e ko ka një arsyshë, me pasë më mirë, me... po, po, po, që aja arsyshë mëri që ti potentën me e, arritë, fetërështë ashtë arsyshme, pekamberi së më kështë thotë, nga ajo që e bën besimtarin të lumtur këtë donjë është shtëpia e gjone. A është arsyeja e kësaj që për shembull luksi, a është arsyeja e kësaj për shembull gara me teatrin, mburja, a është ky arsyeja? Jo, kjo sjell, kjo sjell dënim. Kjo sjell vuajtje. Se çdo sartë po ndikosh më të mirë që sarti kur shkon dikun onë ku boma çaj që shfiloni. Çi kë çi kë për shembull nuk është ajo që kanë vënë, nuk ka kjo. Aja që të bën të panguhur, por ajo të bën të pakënaqur, nuk komë, eftet, ka mëse më kum bërim me lumturisë. Për shfarë spi aftë te pejgamberi s.a.s. A herkapo spi në ngushtë? Ai vjen që të skajë në lumtur, larg asaj aftë. Pejgamberi s.a.s. më ka poshtë spin shumë të vogël. Para më ndan i gryja ti kund rath, natën të flas. U çu peqet më fol natën. Kur u çu më fol natën. Edhe i ka ardhur ku e merron sejdë. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, mi prekë komçi mbledu pakse s'u boi sejdë. Qi kaju konsova pejgamberit aleyhi sallatu sallam. Pra mëna, don 2 vet ska muj me kon bashk njëri nat njëri namaz për lëmë konam. Ai ai bianjë ke ngusht, që vetë e ka pas ngusht largë asaj, largë asaj. Vullai konjëti ka shtëpi të ngushta, po e kanë zëmar të dëjona. Jetë në dëjona, kanë konjëti ka shtëpi të dëjona, po zëmar të ngushta i kanë. Shtëpia vet vetë ushtja për atij. Jo, jo. Por çka bua ta shtëpi. Çka më rëndësishme? Andaj pse më semtoni kaq që më pas shtëpin pak më djun, ka si bën më pas për shembull i duan 3 soba më pas në 13. Jo, studentë çtopë? Jo. Po e bën pak më djun për shembull komunat, komunat për shembull. Lëshum më pas në dhomë të pushimit. Ku për të mysafir, ka diku ka shtëpinë ngushtë. Për shembull ka çef bashumë sasinë pas pas munat apo për shembull. Kish pasoj me pastë dhëm pak më të madhe me filma sa vir më shumë. Çi kja bën të lumbte për shkak të mysafirëve, jo për shkak të mjetrave. A kuptot ndallimin? Për, për shembull ka vozë dhe ka djem. Kish pasoj me mi do, vozat në dhëm, djem në dhëm. Për shembull pas përzimë se se s'niko atë privatësinë vet për shembull. Kish pasoj me pastë dhëm ku e ka vetë për namaz, e ka se gjatën e ka Kur'anin, cili cili mexhid i shtëpis. Mirë apo ska një mexhid të shtëpijeni ç'është dvolën ku falesh? Apo Edhe kja përshamut si, si e për gjithë këmundësia, nuk mundësh përshamut ka njëre me caktu një vend shpik ku falë është në stopë, sa i vend herë për durët për më falë, herë për durët për menetë, herë për më ngër bukë, me këmë ma i gjohë përshamut dhe ki një vend ku, një, një, një, një dhëmë përshamut ku ki përshamut një vend bibliotekë ku që aty hinë letë zënë por shumë dëgjojë një gjë ata më mësë... sepse ka arsye me pas atë një pak më shumë. Ka arsye me pas pak metra, pak më tepër. Jo në kuptim të lakmisë, edhe pa kënaqësisë me çakollor qasoj. Po kuptojmë të arsyeshmërisë për shfrytzim më të mirë na port mallon të bare kota. Përzim më të mirë në kuptim të mikpritjes. E ç'kë i bën pesnuë më kënaqësi. Kur isha përshumull begati qallahu ka dhe po e shfrytzon mjesit të tij. Ç'kjo është arsye pse kaon pegamë. Jo teatra, larga soja. Jo teatra edhe ka gamësia, edhe ka lumturia, është këshia e mirë. Po. Do të shtoq, pse këshia e mirë është të bësh lumtur. E di se kur të vësh të shtëpia, për shembull, do gjen me ngarkesa, a ka ndodhi që mos ka moshë ka thonë diku diçka, po, panë një për shembull ku e ka një kushinë kaq, Allah na ruaj. Gjithu ngarkesa po, gjithu probleme. Del diku, shkon dikun me ati kok, mos po ndodhi diçka. Me kjede, pak manzit, të të pakopat, më pas boka edhe djolin pak më nzihet, po ka po kë më kanë marrë Allah bodë gjika. Gjithmonë sleratave. Slerat. Njerëz që, që i më vesudë shikao, ju më anëz më çfarë këtu zdurua vjen te dera më një herë për shembull, afron. Slerat. Sa kujtë i mirë që kurs bë problem, ndihmo ato qore, jo që ka, ato shumë marr. Qëçi që ki nevojë, po për shembull ka njëra subhalla ka ndodhur kur kanë qen afër i kadëti kush e ka thur spin komplet për të pamë. Për Kto tonë dy ditë rrin këtu, e ki spin kjo çikot bën lumtur kur ki kur ki, me me dert, ki klimet, egzimet, shum dek, ka më kanë më çojë dërt kur ki më kanë përshëndet më i dap pikllimet e gzimet e shumë shumë tjera përshëndet edhe disa kanë person është është bojka dië dënjos është lumturi si që është i mirë edhe treta ka thonë mirë transmetuesi rahatshëmoftë na të ku devë i mirë më pas e të ku kirë i mirë më pas un kuptoj më loqëso çë më burrë më pas për për mendjes mod leu për kët punjë për lakmi jo por Me afër nuk të Allah të barekuta ala. Me afër nuk të Allah të barekuta ala. Për shembull, e me poshtë më bëm bon, vizita këndejtoha pak më larg, u më vizitu, me rahat. Ka për shembull vëllai musliman jemaat, hojëlor cakun mirë, çën larg i vënë ton për, për shembull, kisha pasët në armë mort do vëllait mirë djema të li, e ki kërnë mirë, gjan me shku më vizitu. Begati është kë, luturish kë, psa. Elhamna Që po po rrugë të ku po dalim nëpër rrugë rrugë të mira kur që rregullu. Është bekati është këtësi se po kë mund si mësh ku shpejt me uturat, me utur mirë. Ajo që është ta më, më spontan këto të tola është për kujdes se edhe këtë të mirë pse jo? Nuk na pengon që të kemi rrugë të mira, të kemi mirë infrastrukturë të mirë. Jo kuptojmë ta kamis. Ju jeni të arpara me bëj gjithçka me lën mungon do pun të tjera me i borç që se ka jo ja, jo ja, darkasoj. Por në sallon ta ka dhon është mirë si e. Osmirsi, për shkak se rati ja komoditeti besimtarit që përkthehet në adhurin pastaj përkthehet në mirësi e ndershm, o po dëshojmë nga mirësitë e dhënë. Po në këto kusht kjo po dëshojmë, nuk ka kushtio, por ka thonë vego zon ga lumturia besimtarit është kjo që shpërmendon. Dersa Babel jaru as-su' as-su'. Kjo shija i kjo është gazab. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu selam الحديث يترسم عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال لهم بيغرس اللهم اني اعوذ بك من شر سو في دار المقام فان جرى الدنيا يتحول هذا كذا في التسميتين التتر اا من ابو موسى اشعري رضي الله تعالى عنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقتل الرجل جاره واخاه واباه الله نور Ka thonë për përgambër Esa Sallam, adit në e borerës, O Allah, më ruaj nga kojshia i keqë. E kur bon doa përgjërës nga kojshia i keqë, që hajë bëjën, së është sëpruvë, rëfatkeci, O Allah, më brojëm, dhe më thonë, unë e së që më rahat për kojshia i keqë, nuk në më rahat, nuk në mirë, nuk në në i sigurët, më mbrojëti nga një kojshia i keqë. Që i darë ilë muqam, që që faqin uh, ka dhan person pasojë bazim faqinë gjare uh, dhunja e transformul kjo kor gjareu dhunja domethën koësia i dunjos po kan themi me faqinë gjare el badijeti koësia i koësia i i i, i, i uh, badia në jumë raba është uh, shpëtina von jo vendbanimi ku kanë ndërtu qytete po shtetina çka i bën kjo oz atë mruaj nga koishia i kaç veçanrisht në vendbanimin e prehshëm nga se nga se koishia në vendbanim të përkoshëm më i lehtë është atë përpara për, për shkak të në njerëzit e kanë pas vendbanime po mund të vendo caktuar ku kanë ndërtu edhe kanë pas vendmani me lart qyteteve që kanë lëviz. Por interesat e aktuara, për shembull, kanë lëviz për shkak shka uh, uh, të, për shkak të kolosave të kafshëve bakterive. Kan pas bakteri, ka pas kolosa. Kan jetuar aty deri sa, për shembull, është shtër kolosa. Kur ska pas, ka mor Kopen, çaldrën në krah, xhatorat edhe kanë lëviz. Ka gjetë kolos 3 që aty vendosa ose uj kam pasme një vanë, kam përdu, është të burimis kam pasme uj, pa uj së vanë, kam leviza përto. Që ke i bjenë këjshia në vanë ku së levizje, ka ndërtu shpinë që të rrëmë, ose saj që leviza përto. Ka më përgjëmë, ose do më të mërujnë nga këjshia, që të që s'kam kashkaj, saj që e kam përkash më ashtë i letë, përsham për të mështë edhe në hotel kërë shkajsh. Jo në dhumë E ai, po ke 9 kilomet. Po <Xue> mundu i këshë mos vetë t'apton. Po peta dinator, po soboni rë. Në ndonjë sapo komotuajse buot, hajra. A mëçi Lukush je i tili kësh me nënku shtëpia jote so hotelës që më shkon sapo gjorn. O pat kimi do të kemu kthy. Atë që është pas këshë t'ap. Dallë s'ti ku është i kësh. Po ai që ma xhat kimi pas punë të, më i përhershëm është ka të bëjë asë murin peshë të çtinat. E kuptot? Një nga kuptimit tira ka ndonë djetarët e, në transmitimin e dhënjohë që për mënë afërën. Më ruhen nga këjshia i keqë në vendëbarimin e përherëshëm. Këjshia i keqë në gëvernin përherëshëm ku ashtë? Në heret. Kusho këjshia i keqë? Në gjëhënam. Se në gjënë së ka këjshit keqë. Në gjënë në këjtë këjshit mirë. Apo, jënë ata që duhen e respektohen. A ndajë mosënë bëhë k ku është i më njash mirë. Ngase, domthonjë, duniaja po të kapson. Mojo po skuqisht keq, po ernon do kop, dësajë, dëstea, shkoj duniaja. Po çka më bëu, ku është më bume çellu ku është i keq tani edhe e nëhenet, në herë të Allah na rruajt. Pa e këto ndih kuptime që kanë bë më lutje që ka qenë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo se ka për Bukhari, më Buhariu dhe më lë dha transmetimin e Radhas ku thotë Bab la yudhi jarehu. Kapitulli që flet se nuk duhet më të shqetëcojëshina. Ka sidh hadith ne pejgamberi sa ll. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se i kan thonë një ditë kanë kënajt, i kan thonë dit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur janë gjendur kënaite i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah, odor gur e Allahut. Fulanaja, një grua, thot të kumul lejl o të, të sumun nehar, folët natën, agjëron ditën, agjëron nafile, thonë te te Trititit e javës, mujit, nështë një për një t'ju, a gjurë anë në file. Bëm putë mira, të saddak, bëm saddaka jepë, saddak lë moshë. Mirë po, mirë po, me gjurën e saj i bezdis e i fshqetësën shumë këshitë. Fjallë trona, fletë, se në rrhatë për gjuhë e sajë. Që këtë të mirë e bënën nga gjuhë e sajë, se në rrhatë. Qëfar të pejganberi sëmë, që kanë përgjitje, të pejganberi sëmë La khaira fiha. Hier min ahli an-nar. Sko hair besa jep. Ajert nga banorët e xhanimit. Pse? Nga se me gjunën e saj i djeg këputë mira. Ai e bën mi sadak, bon namaznotë, agjran, mirë po, me gjunën e saj që i bën zum njerëve, ja hojnë mirë, ai vet i djegt mirë të saj me gjunën e saj. A ka ka përse sko haj piktina e mozi? s'ko harpi këti ibadetit që s'ja ka rujë gjuhen, normal. Një ibadet, një adhurim që nuk të edukën gjuhen, nuk të edukën zemrë, nuk të edukën synin, s'ko harpi t'ina. Dhe gjithashtu t'ka të nuk përgjambirët s.a.s. se, është një rastitri rrësullat, një grup falë namazet farzë, farzë t'i falë, jepë s'a so ka mundësia, të nënë t'jërë diqka, një diqka të theksume nga sad askas e bezi. Në kurrë kush peisoi nuk është i shtesur. Të janë peisorë hadith. Një grup të on hadith pse nuk din kush peisoi në të keqë. Ka thonë pejgamberson, "Jemi er në ahli el jannah." Ergo mundot e jannet. Pasha çorko. Dhe pasoj, uh Buhariu nehimullah ka përmendën kët në kontekst hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, uh etsë ka thonë Dhe Borres radilla utulanu se ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bi wa'iqah ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam nuk hyn xhenet aj njeri qe nuk esht i sigurt pe tikushia e tij be wa'iqah nuk esht i sigurt nga veprimet e tij nga fjalot e tij nga sotrat nuk gnjinitat nuk gnjinitat kur esht në shtëpi nuk gnjinitat kur nuk ka në shtëpi aj qe kushia e tij sotrat me tij na sot zgju pitina Ka allonë përshënë kënje e sinë gjennet. Allah në rrujta. Ka nuk në bjende që ai që i bënë kërshitë keqë del për feje. Së të të të të të të të të. Por, kër bëhet fjojnë hadithë, për në një gjuna. E thëtë përshënë, nuk në gjennet. Apo, ka dy kuptime. Kuptimi par, është, nuk në gjennet për të të parve. Nuk në gjennet për të të parve. Pa u dënupak, ka pë Jehannam nidit menadort mar i mena maqatafa. Edhe koha peqon se nuk hin xhenat, nuk hin pite borot. Edhe dyta nuk kopineve, do nuk nuk kozakonjuni, nuk kozh nuk kjo cilësia banon në xhenet në buq shtopën. Pandai më aftan për këtë çortim, para çeshtson, para ç që çeshtson koqishin. Do të sugëngsom ka mugariu perman se koqish i duhet më kon të, të arshtme zveti edhe mos me e nëmvlerësu asti bëmirësi. Thëtë Bukhariu la të hkërën në gjaratu në gjaratë tëja, o lovë firë si në shatë. Mos ta përbuzë kujshikja, nga kujshikja soj, aso një thundër të delës. Qëja i bjen, ka dhonë Peygamberi S.A.S. janë njësa e l-muëminatë, si ka dhonë Peygamberi S.A.S. janë njësa e l-muëminatë o grabe simtare, La t'hqeran emratu min kune li gjaretiha, valau curaa shatin mohtereq. Mos në qmanë as kush për juve, qoftë dhe dhe dhe qka t'hesht të nje dele, që edhe nërshet alësh dik, qaj bjen kja. S'ki mund sit nga ja, me dhonë dhe qka. Qoftë nuk një japë kërkush të thundrë në dele së kërkujse, a s'ha atë afënë. Po ka vërme përësëm, dhe qka dhe dhe thjesht që kimi dhonë dhe qka. Mos në qma. Ja pse hedhija gjalldashnia atë. Mos uh, më mire, shose, të të pite, ja, për. ja në përshëmull përshëmull atë kuptim. A për më buni që jisto në bogotiun ne më boni ushqim mirë, tamam, çfarë se atë çka tash çopite, çaj japën. Çaj është në 10.2, çë provojse pishkon ditë far, çu kemi sik. Mos nçmo kurjë për kësaj. Po as mos përpos kurrë çka të bën mirë, thotë çaja pruni, kishë po mbien, mos nçmo. Shikoj, shikar u vë pasom që respektoj çdo bamirsi. Cil diçka të mirë e vogël, e thjesht, e për rëndësishme, sa për rëndësi, a i karon men, a ka do është me të nëru, respektoj e aftën, respektoj e aftën. Jo me thonë për shamo që që e qa për uni, që e, dhe honë, me u respektu, me vlerësu të nëzën, me vlerësu gjithës shka, kjo është e aqa, është e, e, e rëndësishme aftën. Dhe, ka premë Bukhario edhe kapit o tjerë, po, do të bazdojmë se menua që sa t qet morim haditheve asu dal ngadal se çdo hadith vetëm ka vlerën e tij. Xhofale vëllai valloha edhe edhe pse është përsëritur, po e ka e ka kuptimin e vetot. Prandaj mjaftoni përshtat me kaq. Allahu xhallahu olen na boft të sjellshum, të kujdesum na boft, më të mirë për të mirëve. Edhe për vllazëllok, edhe për shoqëni, edhe për xhamat, edhe për këshillok, edhe për gjithçka, ngasë edhe këtu xhami jemi në fallë këshis në safa, edhe pse për kashum po është vallë këshillaku apo shallallahu jelle wa shalli nebarran katka shallahu kadan jannat ne ne shpillet perhasme allahish pobleft nderoft me kat per sot sallallahu ala muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin katira